أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الأكمالان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته baadako mshukuru allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kikwezi chake mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam rahma ya allah na amani zi muendelee ni mara nyingine tukielekea tukiendelea na silisili ya darasa yetu ya risala ya risala ya ahadithus siyam mlango wa tisa alfasul tasi katika mlango wa tisa na leo mlango wa tisa akiangazia katika ahlu al-aadhari fi ramadhani. Wale ambaye kwamba Allah subhana wa ta'ala ameruhusu ama watu ambao kwamba wenye udhuri kisheria inaokubali katika mwezi mtukufu wa ramadhani wanaweza kawa basi wenye kufunga katika mchana wa mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hivyo wao ni ahlu al-aadhari fi Ramadhan watu wenye udhuri ya kisheria inayokubalika katika mchana au mwezi mtukufu wa ramadhan wanaweza kuwa kuruhusiwa wasifunge alhadithu alawalu fi sawm almusafir Hadithi ya kwanza tunaangazia kuhusu sawm ya yule mtu ambaye kwamba iko kwenye safari ananas ibn malik radhiyallahu anhu qala سافرتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفتر ولا المفطر على الصائم رواه البخاري ومسلم حديثه امبوكليوا نا أنس بن مالك الله سبحانه وتعالى امرذيه akisema kuwa nilisafiri pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ramadhana ketika mwezi mtukufu wa na walikwemu falamiya ubu 'ala al-muftir hakuzumzia haku, haku hakumkemea mtu aliyofunga hakuweza kuzumzia kumkemea yule ambaye kwamba amefungua yani kuna wale ambayo kwamba walikuwa wamefungua na kuna wale ambayo kwamba walikuwa wamefunga kwa hivyo yule ambaye kwamba asaimu saimu ambaye kwamba alikuwa amefunga kwa hakuweza kumzumzia kwa kumzum, kumkemea, ama kumzumzia kwa aibu kwa nini umefungua yule ambaye kwamba amefungua wala al 'ala al Wala yule lā kwamba kamma hakuweza kumzoom, kumkemea kuweza au kumzumzia yule ambaye kwamba amefunga kwa nini umefunga wote walikuwa kwenye safari ni kuonesha kuwa kuna wao ambao kwamba walikuwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi kuna wale ambayo kwamba walikuwa wamefunga na kuna wale ambayo kwamba walikuwa wamevunja saumu yao katika hiyo safari yao na kuna moyo ambayo kwamba alimkemea au kumzu, kutoa aibu ya mwingine na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo tukiona katika na yeye hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim tukiona katika hii hadithi hii hadithi ina dalili wazi kwa kuwa mtu ambaye kwamba yuko kwenye safari yeye ana khiari baina ya kuweza kukua anafunga akiona ana nguvu ya kufunga au avunje saumu yake akiona akiona ana uwezo wa kuvunja saumu yake kisha atalipa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hiyo hadithi tunasema ni dalili wazi kwa mtu ambaye kwa kwamba yuko kwa safari ana hiari ya kuwa amefunga saumu yake au atafunga saumu yake akikua ya ana, anajiona ana nguvu ya kuweza kufunga akiwa safarini au avunje saumu yake akiona akiona hawezi kufunga avuje saumu yake na alipe saumu yake wakati mwingine baada ya mwezi wa Ramadhani na hii dalili kwa sababu gani kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sahaba alikubaliana na masahaba waliokuwa wamesafiri naye wale ambao kwamba walikuwa katika wale ambao kwamba walikuwa katika safari kuna wale ambao kwamba alifungua walivunja saumu yao Mtume SAW hakuwakemea na wale aliofunga Mtume SAW hakuweza kukemea hakuweza kukemea wale ambao kwamba wamefunga na wale ambayo kwamba wamevunja saumu na ikraru rasul sallallahu alayhi wasallam kukubaliana rasul sallallahu alayhi wasallam na kufunga kwao ni hoja, ni hoja dhahirin ya kuonesha kuwa upepesi wa Uislamu au upepesi wa sheria ya Kiislamu ni emir tu mtu anaweza kufunga kiko kwenye safari anaweza kufungua kiko kwenye safari ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu waman kana maridan au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusr wala yurid bikumul 'usr Allah, bikum bikum Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake man kana maridan au ala safarin na yule mtu ambaye kwamba amba atakuwa mgonjwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au ala safarin au yuko kwenye safari fa'idatun min ayamin ukhra basi anaruhusiwa kufungua saumu yake na kulipa katika wakati mwingine ni ruhusa yake sheria muruhusu, anaweza kufungua kufunga kwake na akalipa siku nyingine yani baada mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah Subhanahu wa lipo hivyo liposemae vakasema yuridullahu bikum al Allah Subhanahu Ta'ala kutupatia hiyo ruhsa ni Allah Subhanahu Ta'ala anatutakia wepesi wala yuridu bikum al wala Allah subhana wa Ta'ala atutakii uzito kwa hivyo mtu ambaye kwamba ni mgonjwa na tutaizumzia kwa upana au katika mtu kwenye safari Anarusiwa kisheria inampatia ruhsa kufungua saumu yake na kulipa wakati mwingine na muallifu anazungumzia katika hiyo masala kuwa anasema hakuna tofauti katika kuruhusiwa mtu kuvunja saumu yake akikuwa katika safari baina tulil mudda wa kisariha baina akikuwa safari yake ni safari ndefu au na safari fupi sheria imekuja imemruhusu mtu au, au, au ala safarin mtu yuko kwenye safari anaruhusiwa kufu kuvunja saumu yake na wala haikuna hapo sharti ya kuonesha kuwa safari ndefu au safari lifupi. Naona katika baadhi vitabu vya uh, vya fikha au vitabu vya kama wanajamaki za fikhi kuna baadhi ambazo kwa kama zimetaja safari kilomita fulani na, na kilomita fulani ukisafiri kwa muda kilomita fulani ndio unaruhusiwa una, una kuvunja safari. Lakini muallifu anabainisha hapo kuwa hiyo aya imekuja haijaonyesha safari kiwango gani kwa hivyo unaweza kusafiri hali ya safari yako ikiwa ni ndefu au safari yako ni ndogo wala pia hakuna tofauti ya baina ya mtu safari ambayo kwamba inatokea tu safari moja tu yani safari ya ghafla kwa sababu fulani leo nasafiri safari, safari ghafla kwa sababu fulani au safari ambayo kwamba una, una, una, una, una ni mtu ambayo kwamba wewe oh, kawaida yako nasafiri mfano pilot ambaye kazi yake ni kuendesha ndege au mtu ambaye kwamba amba ni kama dereva Ye ni mtu wa kusafirisha kutoa kusafirisha, kusafirisha kusafiri Ye anaingia katika hiyo ruhusa sababu aya amekuja nini aya iko amun aya aya imekuja iko iko amun lam yukhassisu aijazunguzia kwa kuonesha safari ya aina gani au urefu wa aina gani aya imekuja iko amu yani inazunguzia kwa jumla kwa hivyo a, a, a, amu takhsisu kusema safari inatakana safaraina fulani au kileo umita fulani au mtu ambaye kwamba alikuwa kasafiri sana sana afai kusafi, afai kufunga afai kuvunja saumu inataka dalil. inataka dalili na ruhusa ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala ameweka katika hiyo ametupa katika iyo, katika hiyo aya kwa mtu mwenye kusafiri ruhusa vile ulama walibainisha ila na sababu ya ruhusa ni safari walisat al mashaqqa mashaqqa safar ni al mashaqqa walakin al rukhsah hiya illa al illah hiya al ni illa ni safari una kusafiri una rukhsah ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya katika ya je ana kuvunja saumu yake hawaruhusiwi kuvunja saumu yake Huyo hana ruhusa illa akipata dharura kama ni mtu amekuwa mgonjwa huyu ana ruhusa lakini ya kusema sababu ya mashaka amepata uzito kwa hivyo katika safari aina qiyas la qiyas baina safari safar yani kama unakasema kama ukisema illa, illa illa ikikuwa ni mashaka basi itakuwa kazi yoyote ngumu mtu anaruhusiwa kuvunja saumu lakina as sahih illa hapo manutatun bisafari ila illa nasababani ni kuwa amsafia mwenye kusafiri hiyo mashaka ni madhanna safari tu mashaka ni safari ambayo kwamba inadhaniwa kuwa inapatikana katika safari kwa hivyo madama illa kama ni safari kama illa nasababu ya mtu kuvunja saumu yake ni safari basi anaruhusiwa katika safari yoyote asafiri wala sio kazi yote mashaka kwa sababu hakuna dalili kazi mashaka wala hakuna ila baadhi ya katika iyo, iyo, iyo kusafiri ambaye kwa kwamba kusema inamta kazi makubwa kazi ngumu mfano mtu akisafiri kwa ndege kwa mfano mtu akaja akasafiri kwa ndege basi anaruhusiwa kuvunja saumu yake sababu yani yani nini yana amesafiri amewacha mji wake amewacha mji, mji wake amesafiri na tunalovuzumza hii masala kuna masala ya kwamba kuna khilaf na muandishi amejaribu kutafuta kauli ya kwamba iko anaona iko karibu sana na sahihi mtu akikua amepanda ndege hata kama ni hata kama ni safari ni ndogo kwa atapata mashaka anaruhusiwa kuvunja saumu lakini pia vile kawaizunguzia kama hapati madhara katika safari yake basi ni bora zaidi afunge lakini akivunja saumu ana lawama sababu yeye ni Ya yuko safari na Allah Subhanahu wa taala au ala safarin au yuko kwenye safarini na tukiona katika iyo nas pia hiyo dalili inaonesha kuwa hakika mwenye kusafiri ya uh, kusafiri ikikuwa ku, ikikuwa safari itakuwa kwake nzito akapata mashaka kwamba ni nzito kwake au itakuwa kwake haramu kwa ambayo kwamba tutaelewa pia mtu akikuwa yuko kwenye safari Mbali na kuwa yeye yuko katika safari vile tulioona katika zama za mtumu Muhammad saw katika safari kuna wale aliyevunja saumu na kuna kwamba waliendelea na nini na saumu yake na saumu yao. Kuna wale walivunja saumu na kuna wale ambayo kwamba waliendelea na saumu yao. Dalili wazi kuwa kuonesha kuwa mtu akikuwa kwenye safari na akapata mashaka na uzito katika safari yake na katika, katika uzito katika safari yake afanye nini? Ana ni haramu kwake kufunga. Ni haramu kwake kufunga kama safari yake itakuwa ni mashaka na uzito kwake. Sababu kuwa, sababu ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipomfikia ilipomfikia hivyo alipokuwa katika dhzawatul fath katika vita vya kufungua maka watu kuna wale watu ambayo kwamba Shaka alayhi muslimu kuna watu ambayo kwamba walikuta saumu imekuwa nzito kwa wao wakati walipoenda katika hayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Alitana aliita na leteni maji ilikuwa ni baada ya asri fasharibahu akakunya maji mchana wa ramadhani katika baada ya asri ilihina, wa ya mdhuruna ile na watu wakimtizama faqila lahu akaambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ba'danna nas qad sawamu kuna baadhi ya watu ambaye kwamba wamefunga faqala ula'ika al'sat ula'ika al'sat hadithi ambayo kwa imepokelewa na Muslim e, katika inapatikana katika sahihi Muslim imepokelewa na sahaba Jabir radiyallahu anhu mtume Muhammad sallam alipaambiwa kuna wengine Muhammad sallam amesema ula'ika al-usatu, ula'ika al'sat kwa hivyo hadithi, haonu, wa miasi, wa miasi. hii hadithi akasema hao ni wameasi au wameasi. Ukiunganisha hiyo hadithi na ile hadithi ya kwanza kuna wale waliofunga na kuna wale walio ambayo kwamba hakuwa hawakuamefunga walivunja saumia ya katika safari mtume hakuwakemea na hii ambayo kwamba mtume aliyokemea ni kuonesha kuwa mtu akiwa kwenye safari vile maulama jaribu kufanya jamu mtu akikua kwenye safari na safari itakuwa ni mashaka kwake ya nimekua kwake dhiki hawezi kusafiri hawezi kufunga kiwa masa, kwenye, kwenye hali ya safari basi hapo inafika ni haramu kwake afunge na tunakumbuka kuna hadithi sahihi ambayo kwamba imekuja wakati mmoja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ka, akipita kakuta rajulun kadhulal mtu amewekewa kuna joto kali sana katika maka mtu akawekwa amewekewa kivuli anapepewa ana anapepewa mtume akasema nini huyu mtu ana akasema nakasema Rasul e, sallallahu alayhi wasallam ليس البر ليس البر الصيام في السفر او كما قال صلى mtu akisafi akifunga akikuwa yuko safarini ndio hapo wa walijaribu kufasiri wa hadithi yakaoanisha kuwa mtu ambaye kwamba kama saumu ni mashaka kwake katika safari yake basi haimruhusu afunge akiwa yuko kwenye safari lakini kama mashaka hatakuwa na mashaka katika safari yake anaruhsa anaimjuzu kufunga na niruhusa kwake kuvunja eh, kuvunja saumu yake ndio muallim anasema laungikuwa mtu ama idha kana siyam yashuq alayhi mashaqqatan ghayra shadida mtu ambaye kwamba labda yuko kwenye safari na saumu ambayo kwamba iko naye tumezungumzia kwanza kuwa ikikuwa ikikuwa safari anapata mashaka kubwa sana kwa safari na hali yakuwa amefunga ni haramu kwake kufunga kutokana na dalili tuliona. Ama mtu ambaye kwa kwa kwenye safari anapata mashaka lakini mashaka ya saumu lakini mashaka sio kali sana, sio nzitu sana. Ni bora kwake nini Afungue sababu ya kuwa nini? Allah subhana wa ta'ala ametupatia ruhusa ni bora kwake afunguwe kama kuwa anapata mashaka lakini mashaka sio kali sana lakini anapata uzito katika kufunga kwake ni bora kwake afungue kwani Rasul sallallahu alaihi anasema inna Allaha yuhibbu an tu'ta tu rukhasahu kama yakrahu an tu'ta tu ma'siyatahu ma katika hadithi iliyopokelewa na Ahmad na ibn Hubban hadithi iliyopokelewa na sahaba Abdullah ibn Umar anhuma na hadithi sanadi yake ni sahih hadithi sahih Allah ar-Rasul sallallahu sallam, anasema inna Allaha yuhibbu an tu'tarukhasahu tu Allah Subhanahu ta'ala anapenda sana akiwapa aki watu ruhusa basi watu wafatilizie ruhusa yake kama yakrah an tu'tama'siyatahu tu bila navochukia Allah Subhanahu mtu kumuasi yani mtu wa kumuasi Allah akiwapa aki watu ruhsa kama vile kufungua uh, kuvunja saumu wakati kwenye safari ni anapenda zaidi na ruhusa zingine anapenda zaidi bila anavochukia mtu anapo, anapofanya maasi kumwaasi Allah Subhanahu wa ta'ala na katika riwaya katika pokezi nyingine nasema kama yuhibbu an tu'ta tu za'imuhu kama vile Allah Subhanahu wa ta'ala anavyopenda mtu kutekeleza yani wajibu zake amri ambayo kwamba amelazimisha mtu afanye kwa hiyo mtu ambaye kwamba anapata mashaka katika safari yake hata kama mashaka sio kali sana ni bora kwake afungue avunje saumu yake atakuwa amefata ruhusa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko kwenye safari na Allah Subhanahu wa Ta'ala amemruhusu. Amma ikikuwa safari la yashuqu alaihi saum, akikuwa kwenye safari lakini hapati uzito katika katika kufunga kwake basi atafanya ile ambayo kwamba iko rahisi yuko kwenye safari na safari yake hapati uzito katika safari yake atafanya iko rais akifunga aki, aki anaruhusiwa vile katika safari tuliona baadhi ya masahaba alifunga na ni bora na akikuwa akivunja aki saumu akivunja saumu yake amefuata ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amemruhusu mtu akiko kwenye safari anavunja saumu lakini intasawa tasawa ya labda safari na yani, yani kufunga kwake na kutokufunga kwake na iko safarini iko sawa sawa yani asipofunga akifunga hadhuriki na akifunja, yote ni sawa yani hapati uzito kwa kufunga kwake basi kwa ke, muafdalu, yiko ni bora kwake afunge fa sawmu iko safarini na hadhuriki hapati uzito kwenye kufunga kwake basi ni bora kwake afunge kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi alifanya hivyo kufeki nabi sallallahu alaihi wasallam na masahaba alifanya mbele ya mtume muhammad Na sababu gani sababu ya ye kufunga ni aula na asrau fi ibara bara'ati dhimmati yani amefanya haraka kunini kutoa ile jukumu na masuuliyati ya somo katika nafsi yake hakupata uzito katika saumu. hakupata uzito katika saumu. kwa hivyo ni bora hafunge inakuwa bara'atu e, bara'atu min yani anatoa jukumu ya kukua masulia, yani ku ya ku, ku, ku, ku, ku, anakitu amechukua mko kwenye shingo lake yani kudaiwa kukuja kulipa hiyo inakuwa ni bora afunge na pia inakuwa kwake inakuwa kwake yani uchangamfu kwake akifunga pamoja na watu sababu kija kufunga peke yake labda itakuwa ya nzito madam yuko kwenye safari na safari hapati, shida yote ya kufunga afunge sababu anafunga na watu anakuwa mchangamfu na watu na pia anatoa ile masulia na jukumu ambayo kwamba katika nafsi yake ya kuwa ye ameshatimiza ile wajibu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala na mtu akitoka minasafari yani musafir akirudi katika, katika mji wake ila qadima almusafir ila baladihi Musafir akirudi katika mji wake katika, katika mchana wa ramadhani hukumu yake ni nini yani yeye amerudi katika mchana wa ramadhani niko kwenye safari na hali ya kuwa ame taban ajafunga aja kuna baadhi ya wanachuoni wana, wanasema basi yalzamu alzamuhu almsaq baqiyata alyawm ihtiraman lizaman intam lazimu asile kitu yani alikuwa amekuja safarini mfano ametoka safari na amevunja saumu yake na kwenye barabara anakuja ashafika kwenye mji wake labda saa saba mchana na alikuwa amevunja saumu basi baadhi ya ahli alilm wanasema ni bora yake hizo masaa zilizobaki hasile chochote illa ni nini sababu gani wamesema hivyo wamesema ihtiraman lizamani ili ni heshima kwa zama hiyo kwa sababu yuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na heshima mwezi mtukufu wa lakini baada ya Ramadhani kiisha yajibu yajibu عليه القضاء ata itamfasafa nini? halipe hiyo sawm na miongoni mwa ahli alilm akasema la yalzamuhul imsak haimpasi akikuja kutoka safarini mfano na ashavunja saumu yake kwa kuila ruhsia safari alipopewa na iko safarini Haitampasa kufanya nini kuvunja ayemfai kwake nini kuvunja saumu yake e, yani, akitoka safarini la yalzamuhu limsak aimlazimu kufanya nini baada ya kukuwa yeye alikuwa haimlazimu kujizuia mfano ya mifika sa saba atakuwa ajizuie tena asifunge paka paka jioni bali ana ruhusa aendelee kwake. Sababu gani? Wao wamesema hivi sababu yakuwa li ya kuwa annahu min hadha al-amsaku Sababu yeye alikuwa yuko safarini na anakula, amekula kuanzia asubuhi mpaka saa 7 mfano, ama amekula chochote mchana. Alafu kuja kuambiwa baada ya kwenye mji wake baada ya muda afanye nini? asile mpaka jioni na haja alipe wanasema kuwa hakuna faida yote kwa sababu ya kuwa yake hajafunga basi ni wajibu kwa fanya nini kulipa hiyo saumu kwa sababu gani pia sababu wale waliosema wale waliosema ajizuie wanasema heshima lazima ni kuheshimu zamanzanini zamaza muzimu wa ramadhani na hawa walioruhusu wanasema anaweza kala kwa sababu uh, sheria imemurusu. sheria imemruhusu sheria ilimruhusu ale kwa sababu kwamba yuko safarini kwa, kwa, kwa hivyo hajaingia katika hukumu ambayo kwamba hukumu ya kuwa nini hukumu ya kuwa amevunja heshima ya mwezi wa Ramadhani kwa nimepokelewa kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anasema man akala awwala an e, man akala awwala an-nahari falyakul akhirahu mtu ambaye kwamba amekula mchana wa Ramadhani mwanzo wake basi ale ale mwisho wake hadithi ilipokelewa na albayhaqi yule ambaye kwamba Alikula ali katika mchana wa ramadhani basi e, akule msho wa mchana manake tayari yashavunja saumu lakini e, muallif wanatoa anatoa, anatoa, anatoa, anatoa nasaha yake anasema ni bora kwa mtu kama huyu la yu'linu aklahu wala shurbahu bora kwake asifanye nini asevu aseo aseo dihirisheko yeye mchana wa ramadhana na kula mbele ya watu waliofunga sababu gani? makhafatan sababu ya kuvunja kwake saumu inaweza kuwa kuna tuhuma ila nafsi watu wataanza kuulize eh mbona huyu jamaa anakula mchana wa ramadhana? mbona kula mchana wa inaanza kuwa kuna tuhuma katika nafsi yake na pia wasijakawa mtu ambaye kwamba katika majuhal ama wale wajinga ambaye kwamba sioelewa masaa'il hiyo wakaanza kufikiria kuwa, kwa kwani kukula mchana wa ramadhani bila udhuri inaruhusi kama fulana amekula na kula mchana wa ramadhani bila udhuri labda ni mtu ambaye kwamba anaelewa shi, anaelewa dini kio kiasi fulani kwaaliko anasema basi inaonesha kuwa ni inruhsa hata wengine wanaweza wasiulize lakini wasi, unasema ah, fulani si alikuwa kikula mchana kama unaona fulana anakula mchana labda ni ustadha ama ni nani asema anakula mchana basi pia tunaruhusiwa labda asiulize kwa hivyo ni bora ale kwa hali ya kuwa amejificha na kwa mtu ambaye kwamba anasafiri pia anaruhusiwa kuvunja saumu yake katika siku ambaye kwamba anajua ye, atakuja ata maadamu ya kwenye safari yake. Hata kama unjua leo mfano huku un narudi un un unasafiri, un unasafiri nyumbani, kufunja, kufunja nini, kufunja ruksa, yaku, na nyumbani, unaruhusiwa kuvunja kuvunja nini kuvunja saumu yako hali ya ku safari. Na tunabozumzia ruhusa, katika sheria maana umepewa ruhusa, unaweza kuvunja saumu kwaana Allah Subhanahu wa anasema <coughs> faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra yule ambaye kwamba atakuwa mgonja miongoni mwenyu au yuko kwenye safari basi anaruhusiwa avunje saumu yani avunje saumu yake na alipe katika siku zingine ambako zitatakayokuja na aya ilipokuja haijaonesha kuwa Yani haijakuwa istثناء hali mna ahwali kuwa hii saumu vunja wakati kwamba kama uja, uko kwenye safari hujarudi ama wakati unataka rudi usivunje yani ni mambo kama haya kwa jumla na bora uko kwenye safari hata kama ndio unajua leo unasafiri utafika saa 3 saa mchana unaruhusiwa kuvunja saumu unavunja unaruhusiwa kuvunja nini kuvunja saumu na tukiona hiyo ndio katika Suhula na uwepesi wa sheria ya Kiislamu kuturuhusu e, kurusu mtu ambaye kwamba yuko kwenye safari anaweza kuvunja saumu yake Tukiende katika hadithu thani naye ni sawmul maridh kufunga kwa mtu ambaye kwamba ni mgonjwa sawm maridh kuvunja saumu kwa mtu ambaye kwamba ni mgonjwa <clears throat> katika hadithi ndefu ambayo kwamba muallifu ameikata ameleta baadhi yake كما سمع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احيلت الصلاه ثلاثه احوال واحيل واحيل واحيل, وأحيل الصيام ثلاثه احوال وساق وساق الحديث الى ان قال واما احوال الصيام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم ثلاثه أيام من كل شهر وصام يوم عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ثم انزل أنزل الله الايه الاخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حوالان اخرجه Abu داوود واحمد والبيهقي وهو حديث صحيح <coughs> ايه حديث ديفو انه قال ان مؤلفه عملته بعضي يكي يعني عملته بعضي Ni ني نايمام نايمام حديث عبد الله حديث انه قال انه متقبلوا انا متقبلوا انا ابو داوود ابو داوود في سنن يكي نا Hadithi ambayo kwamba ni ya sahabi sahaba huyu Muadh bin Jabal anasema uhila salatu thalathat ahwalin yani swala imepita ime katika hali tatu ambayo kama imebadilika. na mualifa jataja hapo sababu kurudi kwenye hadithi kama katika Sunan Abu Daud utaikuta hadithi kurefu, mfano wa kwa urefu mwanzo watu walikoelekea qibla e, Baitul maqdas kisha baadaye wakabadilishwa, waa wa waelekea wa alkaaba waelekee al kaba e, watu wa wa wa walikuwa kiswali katika katika bila adhana ikakuja adhana na mengineyo hali tatu ambayo kwamba kwa amba, amejaribu kutaja na akasema lakini halileta hapo shahidun naye nikuzungumzia nini kuzungumzia asiyam na saumu pia imepita katika marhala tatu yani imepita katika marhala tatu katika hiyo katika njia tatu katika yaani katika sehemu tatu imepita tofauti na yeye akasema fa الله rasulullah sallallahu alaihi wasallam جبل jabalana sama katika haditha ambayo kwamba tunakusudia siyamu sasa hapo fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima almadina fajaa ala yasumu thalatha ayyam rasul sallallahu alaihi wasallam alipofika madina alikuwa anafunga siku tatu min kulli shahrin na wa sama yawm ashura na kafunga siku ya umu ashura ambayo kwamba kama ibn hazma nataja katika ehkam eh, kwa katika alpotu al katika mlango wa nasx wal mansukh anasema eh, kwa ilikuwa sawm ashuraun lazima kisha kakuja nini ika ika ika hiyo hukumu ikakuwa mansukh ikatolewa thumma thumma inna allaha farada alayhi siyam yani baada ya kuwa ilikuwa nafunga yawm ashura na ashura tulzumzia ni siku ambayo kwamba ni tarehe ya muharam alikuwa akifunga tarehe tisa katika Muharram. na mtume mahamad aolo salam akasema akija aki kuwa hai atafunga tarehe tisa na tarehe kumi ambayo kwamba kwa sasa kwetu ni suna tunafunga tarehe tisa na tarehe kumi katika muharam au taau tare, tarehe tisa kumi na kumi moja au mtu anaweza kufunga kumi na kumi na kumi na kumi na moja yaani kufunga amtum alikomfara sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga 10 kisha akasema akikuja kwa haya atafunga kumi na tisa Na unaweza kufunga 10 e, unaweza kufunga kumi na kumi na moja au tisa na kumi au unaweza kujumlisha yote tatu kwa fadhila uipate hizo fadhila na sababu ya mtume hussallam kufanya hivi ili tukhalifu mayahudi na nasara kwa hivyo wakati huo saumu ya ashura mtume hussallam alikuwa akifunga kama saumu ya wajib kisha baada yake ikabadilika kutoka katika hali wajibu wake ikaenda katika ikateremka aya ambayo kwamba ikafaradhisha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan fa anzal Allah tbaraka wa taala Allah subhanahu wa taala kateremsha aya ya amanu kutiba alaykum siyam paka aya ndefu kuwa Allah subhanahu wa taala nini kufunga mwezi wa Ramadhan ambayo kwamba Allah subhanahu wa taala mwezi wa Ramadhan basi mfunje kisha akasema na aya nyingine ambayo imekuja imekuja shahrul ramadhana alladhi unzila fihi alquran ah shahrul ramadhana ambayo kwamba allah subhanahu wa ta'ala ameremisha qur'an ayo ndefu fa athbat allah siyam wa al-muqimussalah was sahih ala al-muqimussahih ikakuja aya hiyo ndefu ambayo kwamba umetaja pia kwa ruksa yule ambao kwamba yuko ikakuwa imethibitika kuwa kwa mtu ambao kwamba haiko kwenye safari Mtu ambaye kwamba haiko kwenye safari anaruhusiwa kufanya nini? yeye ni faradhi kwake afunge. Wa ruhi safihi lil wal musafir na mtu ambaye kwamba ni mgonjwa ambaye kwamba ilikuwa iko katika hiyo hadithi mtu ambaye kwamba ni mgonjwa wal musafir na kwamba safarini wakaruhusiwa ku au wakaruhusiwa kufanya nini? Wakaruhusiwa kuvunja somo na tumetangulia katika ile aya fa minkum maridan au ala safarin fa iddatu min Allah ta'ala minkum mtu ambaye kwamba akiwa mgonjwa basi pia au yuko safarini ku kuvunja somo na, na hapo kuwa mtu ambaye kwamba kwenye safari yiko sahihii, kufayani, cleaning, ku, kwa funge, na yuko sahihi ku lazima kwake afunge na ile ambaye kama ni mgonjwa ama mtu ambaye kwamba kwenye safari ameruhusiwa kwake kuvunja Kufunja, kufunja nini kuvunja saumu yake na tumezungumzia masala ya safari tuta tuko kwenye masuala yani ya mgonjwa alafu baadaye ikathibitika tena kienda katika marhala nyingine ikathibitika saum -wa wathabata thabata al-it'am lil-kabir la yasati'u siyam yake kafanya nini ikathibitika kuwa kikakuwa mtu ambaye kwamba ni mtu mkonge kwenye umri yani mtu mzee kwenye umri ambayo kwamba hawezi kufunga kisheria yani imemruhusu kuwa anaweza hawezi kufunga basi ata nini ata atavu, atavuja saumu yake akisha alisha na katika katika kauli nyingine ambayo kwamba kuwa ni mtu pia ikakuja sheria kuwa kabla ya kukuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambaye kwamba kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ikawa baada ya Soma Ashura ikakuja e, ile ikakuja aya ambayo kwamba ikithibitisha kuwa e, ni mtu ambaye kwamba mtu ambaye kwamba unaweza ama unaweza kufanya ukalisha kisha baadaye ikakuja kuwa wajibu kwa mtu ambaye kwamba e, kwa mtu ambaye kwamba iko kwa sahihi yuko kwenye safari kufunge na yule ambayo kwamba ni mgonjwa hawezi kufunga anaweza kufanya nini anaweza ku, anaweza kufanya nini anaweza kuli, atalisha mnasikini na asiendelee kufunga na hiyo fahadhani hawalan hiyo ndio hali mbili ambayo kwamba imetajwa katika hiyo na muallifu anasema halala ambaye kwamba imetajwa kwenye hadithi fiqau lillahi ta'ala kutiba alaikum siyam ila qawli fidya ta'am miskin na hiyo inabainisha kuwa fardu siyam ma ajawazu alfitri ambayo kwamba baada ya saumu ya Ashura ilikuwa kwa kuwa wajibu ikakuja kuwa nikufunga saumu imekuwa lazima lakini wa kufanya nini kuvunja saumu kutokufunga na ulishe maskini kisha wathani tu khadhu min qawlihi ta'ala shahru ramadan hipaka qawli allah tbaraka ta'ala wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatu min ayamin ukhra kwamba inabainisha kuwa wajibu wa kufunga ulio utafunga kwa ule mtu ambayo kwamba haiko kwenye safari na iko sahihi yeye hatafunga somo wala hataruhusiwa kufanya nini hataruhusiwa kufanya nini kuvunja saumu na kwa ile mtu ambaye kwamba ni mgonjwa ama yuko kwenye safari anaruhusiwa kuvunja saumu qadha yani afunje saumu kisha haje alipe baadaye tukirudi katika hiyo hadithi tunaona hiyo hadithi ni dalili wazi kabisa ya kuonesha kuwa Saumu ramadhani ni wajibu kwa haki ya mtu ambaye kwamba haiko kwenye safari mtu ambaye kwamba haiko sio mgonjwa ni wajibu kwake hafunge na anaruhusiwa kwa mtu ambaye kwamba yuko mgo, mgonjwa ama yuko kwenye safari anaruhusiwa kuvunja saumu yake katika hiyo hali zake ambako kwamba iko ndani na kuja kulipa baadaye na inayothibitisha hili jambo pia ni kauli lahi tabaaraka wa taala wa kana maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra yuridullahu bikum al yusr yuridu bikum usr Allah subhanahu wa ta'ala anasema yule kuwa mgonjwa miongoni mwenyu au yuko kwenye safari basi anaruhusiwa kuvunja saumu yake na haje alipe katika siku zingine Allah kuturuhusu hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia wepesi wala hatutakii uzito ama mtu ambaye kwamba ni mkubwa katika umri, mtu ambaye kwamba kikongwe, hawezi kufunga kwa sababu ya hali yake ambayo kwamba amefikia kwa yeye anaruhusiwa kuvunja saumu yake, yani kutokufunga na kulisha maskini. Wala yeye hatalipa. Mtu kikongwe ambaye kwamba amefika katika hali ambayo kwamba hawezi kabisa kufunga kwa sahali hali yake hiyo, e, basi huyo mtu anaruhusiwa kutofunga lakini hiyo kila kila siku hamlishe nani amlishe maskini kama vile itakavyokuja kuibainisha e, baadaye na mtu ambaye kwamba tukizungumzia e, katika hao wako katika sampuli e, watakuwa watakuwa katika sampuli 3 ama sampuli ya kwanza na ambayo kwamba ameruhusiwa hapo wako katika sampuli aina tatu sampuli ya kwanza tushaozungumzia naye ni mtu ambayo kwamba ni msafir maneno kumzungumzia yani mtu ambayo kwamba yuko kwenye safari Masala mtu ambayo kwamba ya kwa... yani wale ambayo kwamba wanaruhusiwa katika hapo katika ku... ku... kutokufunga kwa katika sampuli tatu sampuli ya kwanza ni yule mtu ambaye kwamba yuko kwenye safari na yule ambayo kwamba yuko kwenye safari tushazungumza kuhusu masala yake ama wili ambayo kwamba yanatumnunuzumza kumuhusu kuhusu hukumu yake ama yule ambaye kwamba wa pili ni mtu ambaye kwamba ni mgonjwa mtu wa pili ni ambaye kwamba ni mgonjwa ndio kwamba tuko hadithi ya pili mlango mkubwa kwamba inazunguzia mtu ambaye kwamba ni mgonjwa na mgonjwa pia iko katika hali mbili au mgonjwa kwa sampuli mbili Sampuli ya kwanza maridhun yurja buruhu Wifqan li ta'ala fi al wal ambaye kwamba anatarajiwa hata atapona yani anatarajiwa kupona kwake kutokamana na Allah subhanahu ta'ala vile ana amepanga kuna wagonjwa ambaye kwamba unaweza kuona mnatarajia nini anaweza kapona Sampuli ya pili maridhun la yurja bur'uhu bi taqdir mutakhasisin Mgonjwa ambaye kwamba hatareje kupona kwake na inatokana na ya vile madaktari matibabu waliokuwa yani specialist wanasema kuwa ugonjwa kama huu ugonjwa ni hatari na hatutaraji kama itapona. Ama ule wa kwanza ambaye kwamba anatarajiwa kupona kwake ama wa kwanza kwamba anatarajiwa kupona kwake ni mgonjwa lakini anatarajiwa naweza akapono. Pia yeye iko katika sampuli tatu, hawa iko katika hali tatu. Hali ya kwanza huyu mgonjwa ambaye kwamba anatarajiwa atapona ayakhdira ala siyam bila dhararin wala mashaqqa anaweza kufunga saumu yake bila madhara wala hana mashaqqa kwa mtu kama huyu basi saumu ni wajibu kwake sababu kuwa nini yeye ana udhuri ya kisheria ambaye kwamba itamruhusu yeye kuvunja saumu yake yeye ni mgonjwa ambaye kwamba anatarajiwa kupona na ugonjwa wake haimletei madhara wala mashaka labda kidogo kidogo kicho kinauma ama mwili kidogo unauma huyu anatarajiwa yeye an, yani hana mashaka yoyote kwa kufung, ya kufunga basi ye lazima afunge kwa sababu yeye ana udhur ya kisheria ambayo kwamba inamruhusu kuvunja saumu na ule hali wa pili katika huyu ambaye kama mgonjwa tunayemtarajia kupona kwake alla yatiqa asiyama bihalin Ye ugonjwa ile mpata kwa wakati huo ndio anatarajiwa kupona lakini Hawezi kufunga kutokamana na hali Yote, yani ni mgonjwa ambaye labda malaria ni kali hawezi kufunga ambaye kama anatarajiwa atakuja kupona lakini hawezi kufunga kwa atika hii wakati hiyo wakati fahadha yajibu alifutu al basi mtu kama huyu inampasa nina ni lazima avunje saumu yake wasiyamu muharramun fi hakihi mtu kama huyo saumu ni haramu katia haki yani, kwake ni haramu kufanya nini kufunga asiyamu muharram fi haqihi, sawm ni haramu kwake sababu gani sababu yeye hana uwezo wa kufunga hana uwezo wa kufunga na akifunga basi iko kwenye hatari hatari ya kuweza kuangamiza nafsi yake ama kukufa na allah subhana wa taala anasema wala taqtulu anfusakum inna allah kana bikum rahima Musiwe nafsi yenyu, kwani allah subhana wa taala ni, ni mwenye rahma juu na huyu mtu tayari ugonjwa wake huyu ni ugonjwa ambao kwamba hawezi kufunga na kufunga kwake inakuwa anatarisha nafsi yake kwa hivyo huyu ni mtu haramu kwake kufunga lazima avunje saumu hali ya tatu kwa mtu ambaye kwamba hali ya tatu kwa mtu ambaye kwamba hali ya tatu ya mgonjwa ambaye kwamba tunatarajia kuwa ugonjwa wake unaoza ukapona ni mtu ambaye kwamba anyakdira ala suyam ma al mashaqqa mtu anaweza kufunga lakini ana katika hali ya kufunga mfano yeye yeye ni mgonjwa lakini anaweza kufunga lakini akifunga iko katika hali taabani basi huyo mtu anapewa nasaha avunje saumu yake kwa kwani asikalifishe nafsi yake asikalifishe nafsi yake katika kufunga Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukallifu allahu nafsan illa usaha Allah subhanahu wa ta'ala kalifishi nafsi ipokuwa kadri ambayo kwamba nafsi na kavweza kwa hivyo asijilazimishe kufunga katika hiyo hali sababu kuwa sababu kwa akifunga na hali ya kuwa anapata mashaka ni kama anakuza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumpa ruhusa mtu aliyefunga aliyemtu ni mgonjwa avunje saumu naye katika kauli ya Allah tبارك وتعالى wa nasema, Waman kana maridan au ala safarin fa, au ala safarin min ayamin ukhar yule ambaye ni mgonjwa au yuko kwenye safari basi anaruhusiwa saumu yake na alipa wakati mwingine na hiyo hali ni mgonjwa na ana mashaka katika kufunga kwake basi awache kufunga andi, av, avunje saumu yake mpaka atakapopona halipe hivyo inaonesha dalili kuwa anapuza ruhusa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ndio tulitangulia Allah Subhanahu wa Ta'ala upenda ruhusa yake e, itekelezwe na Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema vile tulizuma katika hadithi inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsatu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatihi Allah Subhanahu wa anapenda mtu kutekeleza ruhusa yake kama vile anavyochukiza mtu kufanya jamba la maasi yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na mfano ya hao pia mfano ya huu mgonjo wa mtu kama huyu mfano ya mtu ambaye kwamba ana madhara na mashaka Ambayo kwamba anaogofwa katika nafsi yake mfano kupoteza nafsi yake au kiungo katika kiungo cha nafsi yake kinaweza ki, kika kileta kika shida kikawa damage basi mtu kama huyo mfano anaweza akafunga labda kifunga mtu kama pia kifunga ano, labda mfano yake pia mtu ambaye kwamba kifunga kufunga kwake inaongeza nini inaongeza yazidunini e, yazidunimaradhi inaatamongezea nini yazidu itamongezea yani ugonja e, au mfano yake pia mtu ambaye ni mtu ambaye kwamba mgonjwa akifunga basi ugonjwa utazidi utakuwa hataapona uta kwa muda mrefu hata atapona ata katika baada atachukua muda mrefu kwa kupona au mtu ambaye kwamba ana dawa kwamba ame, ameambiwa na daktari yodawa kunywa wakati wa mchana wakati fulana usipokunywa wakati wa mchana e, basi anaweza kuopata mashaka katika kutokana na vile e, maelekezo ya daktari na, na daktari ambaye kwamba anatarajia kuwa aliyomueleza daktari ni daktari ambaye kwamba anamwamini na daktari amemueleza ukweli kwa hivyo mtu kama huyo anaruhusiwa mtu kama huyo anaruhusiwa avunje saumu yake alafu aje Aje, aje alipe baadaye na hiyo tulizumzia katika mgonjwa ambaye kwamba anatarajiwa ku anatarajiwa kupona kwake mgonjwa ambaye kwamba anatarajiwa kupona kupona kwake ama yule wa pili ambaye kwamba hatarajiwi kupona kwake ni yule ambaye kwamba Allah subana ta'ala amempatia mtihani ya kuwa ana ugonjwa ambaye kwamba haitarajiwi kwake atapona Kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala vile amemjalia kwa sababu miongoni mwa sababu na hii ni kudira ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya magonjwa ambayo kwamba yuko kwa mtu na natarajia haya magonjwa sio magonjwa kupona labda ni mgonjwa mgo, ambao kwamba atakuwa naye mpaka labda uh, kifo au kuja kupona kwake ni ni ujiza kwa hivyo mtu kama huyu hawezi ikikuwa ugonjwa wake huyo akikuwa na huo ugonja kama akikuwa, na ugonja kama huu akifunga inakuwa ni madhara kwake basi mtu kama huyu hawezi akafunga hey, e leisa alayhi siyam hatafunga haitapata na muallifu anasema imepokewa ijma'u ala dalika e, e, e, ibn munzir amepokea kuwa wana wote wamewafikiana kuwa mtu ambaye kwamba atakuwa mgonjwa katika ugonjwa ambao kwamba haitarajii kupona na huo ugonjwa akifunga basi ni madhara labda itamuu itamwangamiza basi mtu kama huyu hawezi kufunga adhabe ijma'i e, atifaqul ulama kuafikiana kwa wanachuoni Sabu gani sababu yeye hawezi kupata ana nafasi ana wakati wa kuja kulipa tukisema badala ramadhani kuja atakuja kulipa hana sababu yeye ugonjwa wake ni ugonjwa ambao kwamba analazimika naye katika dawamu na huyu hukumu hu, ya mtu kama huyo hukumu yake ataingia kwa hukumu ya yule ambaye kwamba ni sheikhul kabir mzee kikonge kikubwa ambaye kwamba sababu ya wake hawezi kufunga au mwanamke ambaye kikizeki kionge au mwanamke mkubwa ambayo kwamba hawezi kufunga na hao ambayo kwamba tumezunguza kuwa watu kama hao watatu yani mtu ambaye kwamba ugonjwa wake hautarajiwi kupona kabisa na kifunga itakuwa ita, kwake madhara kwa nafsi yake au mzee kikongwe wa kiume au wa kike ambao kwamba wao pia kufunga kwao itakuwa ni haweze kafunga kwa sababu ya hali yao basi watu kama hao watavunja saumu yao wala qadaa alaihim wala ana hatafanya nini hawatalipa hiyo saum sababu muda wa kulipa hiyo sababu ya hali yao bali yao itakuwa nini wa alayhimul wao watafanya nini watakuwa wanalisha miskini sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya kabla ya kufaradhisha somo hii ya ramadan ilikuwa kabla yake baada ya saumu ya ashura ilikuwa ni mtu ame, anafunga amepewa khiari baina ya kufunga na baina ya kuvunja somo ukifunga hewa la wanakubaliwa Ukitanga kuvunja somo anavunja somo analisha maskini kisha jokakuja hiyo aya sasa ikabaki ikakuja hiyo ikakuja aya kulazimisha watu wafunge fungwa lazima ikabaki amri ya kulisha maskini kwa amri ya mtu ambaye kwamba ambaye kwamba ni kizee kikongwe ambaye kwamba hawezi kulisha hawezi kulisha nini hawezi hawezi kufunga katika hali yake ya nafsi yake basi atafanya nini Atali, atalisha maskini sababu maskini kulio kumlisha muadila lisiyam imekuwa mfano ilikuwa ilikuwa yani ilikuwa mekiasi pamoja na unafunga ama unalisha kwa hukmi hao watu watatu tuliowataja hao basi watalisha maskini kama qali ibn Abbas radhiyallahu anhuma ibn Abbas anasema alshaykhul kabir walmar'atu alkabira la yastati'an an fayut'imanu makana kana kulli yawmin miskina kizae kikongwe cha kiume na cha kike ambayo kwamba hawezi kufunga somo kwa sababu ya hali yao vile ilivyo fayut'imanu makana kana kulli yawmin miskina kama Allah subhanahu wa ta'ala amsemaa ala alladhina yutiqoonahu fidyat ta'am miskin kama inapokea katika riwaya katika somo katika kisomo cha shadha ka ibn Abbas anasema wa ala alladhina yutooqoonahu alifasiri kuwa hiyo aya ni watu ambayo kwamba wanafunga kufunga ambayo kwamba nzito zaidi imebaki amri kwa wazee ambayo kwamba ni kikongwe ambayo kwamba hawezi kufunga kwa kwa atakuwa nini fidyatun ta'amin watakuwa analisha nini maskini kila ya siku kwamba anavunja analisha maskini kwa hivyo mtu kama huyo ana Ima hiyo siku hiyo siku anachukua nini anaweza kuchukua kila siku yake analisha maskini katika chakula ambacho kwamba chakula ambacho kwamba kinatumika hapo na kuna riwaya kwamba kwamba amegemea sababu kuna baadhi ya riwaya zimetaja nusu saa zingine ambayo kwamba zimedhaofishwa na kuna riwaya kwamba imelkuja kuwa atakapomlisha u maskini atamlisha kiwango cha muddun mudburr min alnau aljayyid anamulifa anamlisha muddu burru ni kiwango cha mkono wa katikati na ka, ka, ka, mkono wa na katikati anajaza hiki kiwango cha chakula na nai masikini na unasema kiwango chake ni kama gramu 563 kama gramu 563 ambaye kwamba takriban nusu kilo na kidogo na kupita basi anamlisha nini e, a, anam, anamlisha nani anamlisha masikini Ima au afanye vipi achukue siku zake zote zote ambapo hata hatafunga kama ni siku 30 atengeneze chakula chakula chakula kwa safari moja halishe maskini. Ima achukue katika ile kila siku analisha maskini moja katika ile gramu tatu analisha maskini au aite maskini aote akawalisha katika safari moja kwa sababu kuwa inapokewa kwa inapokewa katika Anas bin Malik sababu Anas bin Malik miongoni mwa sahaba waliishi muda mrefu miaka nyingi alipodhaufika an-sawm Aman mwaka mzima alidhaufika haweza akafunga sana ajafnata farid wadaa thalathina miskina fashbaahum alitengeleza yani qasatan yani kama kiasi fulani cha sani yani kiasi cha chakula cha, cha kwamba cha, cha mikate akawalisha akawalisha Akawalisha maskini, akalisha, eh, akalisha maskini thala, akaita maskini 30 akaalisha na akashindisha kulipa hiyo siku zake 30 kwa hivyo anaweza katengeleza hiyo chakula safari moja au akaalisha akaalisha maskini 30 Ukalisha au kila siku unamlisha una maskini moja moja kwa muda ya hizo siku 30 kwa mtu ambaye kwamba ni mgonjwa haitarajii ugonjwa wake kupona au mtu ambaye kwamba ni mzee tayari kikongwe hawezi kufanya nini kufunga sawa wa ama wa Wakike hadithi ya ya tatu fi sawm al haidi wan fi sawm ni kufunga ku, katika hukumu ya mtu amba manamke ambaye kwamba iko katika damu yake ya mwezi au damu ya ya uzazi ya nifas yani baada ya kumanamke ku, ku kujifungua katika kujifungua kuna damu aina fulana ambayo kwa kwama anabaki kwa muda fulani je huyu haiz mwenyeko kwenye damu ya, ya period ya, au nufasa hukum yao ni nini katika kufunga an binti abdillahi la adawiyyah qalat sa'altu a'isha radhiyallahu anha faqalat ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية انت قالت لست بحرورية بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء صلاتي رواه البخاري ومسلم اممكيه هو معاذ ما نكيه هو معاذ الله العدوي معاذة بنت عبد الله العدوية العدوية ينهي ketika قومه منكم kutoka كبيلة العدوية معاذة بنتك عبد الله انا اسمع سالت عائشة رضي الله عنها فقلت للمولى عائشة رضي الله سبحانه وتعالى موندة عائشة ينني مكي الله وسلم اكسمى لملولى يعني بعد متوم صلى الله, متوم صلى الله ما بال الحاذي taqdi sauma wala taqdi salata kwa nini mwanamke akiwa katika damu yake ya mwezi katika period anaruhusiwa kuvunja saumu yake na swala yake lakini atalipa saumu na hatalipa swala kwa nini mwanamke akiwa katika damu yake ya mwezi ya haidh anaruhusiwa kuvunja saumu kuvunja saumu na kutoku swali lakini analazimishwa kulipa somu wala halazimishi kulipa swala Aisha alimwambia ahururiyat anti wewe ni haruria na anapotaja haruria inasibisha katika kijiji miongoni mwa vijiji vya Iraqi iko karibu na Kufa inasemekana huko ndio mahali ambayo kwamba kikundi cha kwanza katika kikundi cha kawarij Ambayo kwamba walitoka katika taya ya Ali ibn Abi Talib. Walifika kule na wao walikuwa na itikadi ya na itikadi ya harurii miongoni ma itikadi zao yani itikadi ambayo kwamba wamekuwa tashaddudu tatashaddudum fi itikadi yao ambayo kali katika dini kwa rai yao wanaona mwanamke ambayo kwamba akiwa katika damu yake ya mwezi ni lazima kwake yani hatafunga na hata swali na ni lazima kwake alipe Swala kama amba, kama vile lazima ku yake alipe kwa hivyo mwanamke alipokuja kumuuliza Aisha Aisha kadhani ye katika nini katika hao ambao kwamba nini katika hao awe ni katika nini katika haruri ndio alipomuuliza wewe ni katika haruri akasema la akamuliza wewe ni katika akasema la tukiona hii hadithi ukiona hii hadithi hadithi hii ni dalili wazi kabisa kwa kuwa mwanamke ambaye kwamba mwanamke ambaye kwamba katika damu ya haidh mwanamke ambaye kwamba katika damu ya haidh anaruhusiwa kufanya nini Anaru... mwanamke ambaye katika damu ya e, na mfano wake mwanamke akikua katika damu ya nifas wanaruhusiwa kufanya nini wanaruhusiwa kuvunja saumu yao na wanalipa hiyo saumu yao baadaye na hiyo ni katika kauli ya kuafiki bi wote wamewafikiana kuwa kwao hawawezi kufunga katika mwezi saumu yoyote haweza kufunga na kwa wao watakuwa kisha baadaye watalipa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwani imepokewa pia katika hadithi ya Abi Sa'id Radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema قال النبي صلى الله عليه وسلم وamesema mtume Muhammad صلى الله عليه qulna bala qala fadhalik min nuqsan diniha wakati ambaye الله عليه وسلم alikuwa akizungumza upungufu katika katika mwanamke alinuksanu upungufu wa dini katika mwanamke kisha walipomuuliza mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم una maanisha nini alaysa idha hadat amuona vile mwanamke anapopata damu ya mwezi la mtu swali hata swali wala msum na wala hawezi kufunga qulna bala tukasema ndio e eh, rasuli saka fa dhalika min nuksani diniha hiyo ndio katika upungufu katika dini yake kwa hivi naonaesha pia ni dalili wazi kuwa mwanamke akikua katika eh, damu ya mwezi na mfano wake ni damu ya nifas ambayo kwamba inatoka waada kuzaa kwa ambayo kwamba anakaa nayo kwa muda hawa wanawake hawawezi wakafunga wanaruhusiwa kuvunja saumu yao kisha baadaye kuwatakuja kulipa saumu lakini hawatalipa swala na kuna hikima ya mwanamke kutokuweza kulipa swala sababu ni damu ambayo inamjia kila mwezi na wakati mwingine anaweza kuwa siku sita saba, itakuwa kwake kwa ni ngumu kuweza kulipa hizo siku kinyume cha hawa ambayo kwamba uh, kikundi cha hawari walikuwa wameeme wamegemea Ndiyo tunapata hapo rahma ya Allah subhana wa ta'ala kwa wanawake kwa vile tumezumbia katika swala. Sababu swala ina ni kitu ambacho kwamba kwa, kwa siku inakuja mara mara tano kwa siku. Ama, ama saumi inachukua muda, saumu inakuja, inakuja, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mwaka mara moja. Kwa hivyo hapati wa kwa kulipa saumu hawezi kupata mashaka. Kwa kulipa swala atapata mashaka na ni katika yusri yaani usahali wa sheria ya Kiislamu kwa sisi na itakapopatikana mwanamke mfano akapata damu ya haidh au damu ya nifas nifas ni damu ya kuzaa katika katikati ya mchana mfano yeye alikuwa amefunga akatokea na yeye damu au akajifungua damu ya nifas katikati ya mchana wa mwezi mtukufu wa ramadhan saumu yake basi saumu yake ndiyo kuimaribika hiyo siku hata kama imebaki fungua tu saumu kwa mdamchache hiyo saumu haiisabii amefunga itabidi kwake baada kuja baada baada mwezi mtukufu wa Ramadhani aje alipe hiyo siku ikikuwa ni saumu ambayo kwamba ni saumu ya lazima ama saumu ambayo kwamba ya, ya sunna hiyo ni hiari kwake akitaka ataifunga ama akitaka hatafunga na pia hivyo hivyo wanawake ambayo kwamba akitoa Manamke mwanamke akitoa na damu ya haidha na nifas kabla kabla ya salatu alfajr kuingia na ni mwezi mtukufu wa ramadhani kabla salatu usufajr kuingia basi anaruhusiwa kufunga anaruhusiwa kufunga hiyo siku na hata kama hataoga baada ya alfajiri kuingia ataruhusiwa kama vile tulivyotanguliza tukazungumzie tukazungumzia hivo ataruhusiwa ataruhusiwa avungue saumu yake katika katika, katika mchana halafu kuna masala ambayo kwamba yamezungumziwa hapo je kuna baadhi ya wanawake wanaona kuwa kuna baadhi ya wanawake wana, wana, wanaona badala hii ruhusa ambayo kwamba ibadala ya kuja tena nikae tena nikuje nivipe baadae watu wote wameshafungwa kwa nini nisitumie sindano ya kisasa ambayo kwamba mtu wa anadungwa sindano kisha inamzuia kutokamana na hiyo damu ya hedhi ambayo kwamba hataiiona atafunga katika ya nasiha ya shekha anasema kuwa aslan ni ni jais na ulama amezungumzia ni huku mamba kwamba ni jaiz hata kama umeenda haji ukadunga sindano hii ili sija kukuharibia katika ibada yako ni jaiz lakini katika upande wa mwezi mtukufu wa ramadhani anasaaha ni kuwa kwamba ni bora asidunge sindano lakini dunga sindano inaruhusiwa lakini ni bora asidunge sindano kwa sababu ni kitu ambacho kwamba Allah subhana wa Ta'ala ameandika kwa banati bana bani Adam Allah wakiki, wa Ta'ala ameandika kuwa watoto wa kike wana, wanawake watakuwa wanaona hiyo damu na taban inakuwa inamtohairisha nini inamtohairisha mfuko wake wa kizazi na anapozuia anapozuia hiyo damu tayari anafanya anayentafia na, na hiyo damu ambayo kwamba katika mwili wake na baadaye inaweza kuja kuwa kwake madhara inaweza kuwa kwake madhara ni na sahaba bora kwake hawache tu hali ya ilivy, iwe, iwe, hivy, hivy, yikikuja, yake ile hivyo hivyo damu ikikuja basi avunje saumu yake hajaalipe kawa kwa sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala ameyeka haina sababu hiyo damu kumtoka lakini akijaribu kuzuia hosa saumu yake na saumu yake nakubalika lakini inaweza kuwa kwake madhara baadaye na haifai haifai mwanamke kufanya nini haifai mwanamke afai afay mtu kudhuru nafsi yake Kusabaki kwa sababu kama itakuwa ni madhara katika nafsi yake basi itakuwa ni bora afadhali haiwache Naam ama kuna damu nyingine ambayo kwamba inajulikana kama e, damu ambayo kwamba inajulikana kama damu damu al-istihada eh damu, damu nifas damu nifas hukumu yake kama damu lhaidh. na wakati ambayo kwamba tu akihakikisha tu damu imekatika na kabla saumu inaingia alfajiri basi atafunga vile tumezumzia na, na damu ni nifasi ni damu ambayo haina muda maalumu tabia haizi inajulikana kuna wakati muda fulani lakini damu nifasi inaweza ina kutoka kwa muda mchache inaweza kutoka kwa muda mwingi kwa hivyo ni wakati wote ambao kwamba ataona ametoharika basi ataoga alafu ataendelea na saumu yake ikiwa imekuwa tahara yake kabla ya alfajiri na kuna damu ambayo kwamba inajulikana na damu listihala li Damu ya istihada, damu ya haiwezi kumzia mwanamke kufunga, haiwezi kumzia kufunga hata kuswali kwa sababu damu inaisababika ni damu kama ya ugonjwa na haina muda wa kukatika. Sio so, muda wa kukatika, hiyo damu ni damu ambayo kama inaendelea, bali hataweka kenye kukuzuia hiyo damu sitoke na ataendelea na saumu yake kama vile walivyowafikana ma ijma'u ululama kwa kutokamana na hiyo. Tukienda katika hadithi ya ya nne hadithu rabi ni hadithu ahadithu fi sawm alhamil walmuridh hadithu hadithu ya ya nne ni sawm alhamil na sawm ya mwanamke ambaye kwamba ni mjamzito na mwanamke ambaye kwamba mwenye kunyonyesha ni mjamzito na mwenye yule mwenye kunyonyesha hukumu yao iko vipi katika sheria وقته وهو كما انهم يطقانه في المذى المتكوف رمضان حديث انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاه وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام اخرجه اصحاب السنن وهذا لفظ ابن وهذا لفظ ابن ماجه وحسنه الترمذي حديث ابن ابيكليوه بن مالك الكعبي رضي الله سبحانه وتعالى مرضي ان اسما كوا حقيقه متوم محمد صلى الله عليه وسلم وamesema ان الله عز وجل وضع المسافر شطر الصلاه الله سبحانه وتعالى اممبغزيا انت كيكو في سفاري يعني نصي الصلاه Yaani mtu kwenye safari unaruhusiwa kuswali salatu rakambili, au salatu az-Zuhri au salatu al-Isha rak'a fajri na maghrib katika hali yake kwa hivyo shatara amepunguziwwa nusu ya yake akikokuwa kwenye safari Wa'anil musafir wal-hamil wal au siyam na kwa pia kwa, kwa mtu ambaye kwamba kwa yuko kwenye safari au mwanamke ambaye kwamba ni mjamzito au mwanamke ambaye kwamba anamnyonyesha mtoto um, pia sheria imemruhusu mwanamke kutokufunga. Kuto, Asawm au siyam kutofanya kuto kutokufunga. Mwanamume ambaye kwamba yuko safari na mwanamke ambaye kwamba mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha sheria imemruhusu pia kutofanya kuto, kuto, nini kutokufunga. Wanaruhusiwa kuvunja saumu yao wanaruhsa ya kutokufunga. Hii hadithi imepokewa na ashabu sunan na lafzi ya hii hadithi ni ya Ibn maja na imamu Tirmidhi amesema ni hadithu, hasan bila na wosema Tukiona hiyo hadithi ni dalili wazi ya kuwa mwanamke ambaye kwamba ni mjamzito au mwanamke ambaye kwamba ni mwenye kunyonyesha ana wao wamepewa ruhsa ya kuweza kuvunja saumu yao katika mchana wa, wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Allah subhana wa taala amewapa ame, amewapa wavunje saumu yao na hiyo ni rahme ya Allah subhana wa taala kwa waja wake kwa sababu kwa nini mwanamke wakati ambayo kwamba yuko katika hali ya kuwa iko kwenye mimba wakati mwingine anaweza kuwa naogopea nafsi yake kupata mashaka kwa kufunga hiyo ni mjamzito anaogopa mashaka katika nafsi yake akifunga au anaogopa mashaka na shida naweza kapata nani naweza kupata nini naweza kupata hiki kiumbe ambacho kwamba kiko kwa kwenye tumbo lake kwa hivyo kwa sababu hicho kiumbe kimekuwa tayari ni, ni juz'u min ajizaa yani nimekuwa ki, imekuwa kipande katika kipande cha nafsi yake kwa sababu kuwa chakula chake na kinywaji chake ndio hicho kiumbe ndani ya tumbo kina kina kina kinapata ndani pia hivyo hivyo katika hali ya mwanamke mwenye kunyonyesha e, wakati mwingine anaogopa kwa nafsi yake akifunga anaweza kupata madhara au anaogopa kwa nafsi ya nini nafsi ya hicho kiumbe huu mtoto ambaye kama mwenye kunyonyesha anaweza kakosa maziwa au akaogopa nafsi yake na nafsi ya mtoto wake kwa hivyo Mwenye mimba na mwenye kunyonyesha imma wanaweza kuwa wanaogopea nafsi yao peke yao bila nafsi ya hiyo viumbe ambavyo kwamba viko huko au wanaogopea katika nafsi ya hivyo viumbe peke yake au wanaogopea katika nafsi ya hiyo viumbe pamoja na nafsi Wanawopea katika nafsi yao imma wanaogopea nafsi yao peke yake au nafsi ya viumbe peke yake au nafsi yao wana nafsi za hizo viumbe peke yake Jumhurul ahli wanaona wana kuwa mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye mimba na mwanamke ambaye kwamba mwenye kunyonyesha watakapovunja vunja yao na ruhusa imewaruhusu kuvunja saumu yao wakivunja saumu yao kwa sababu ya kuwa wanahofia nafsi yao au nafsi yao pamoja na watoto wanaogopea nafsi yao peke yake au nafsi yao pamoja na watoto wao kwa jua kwa ulamaa wanaona wengi katika wanavioni wanaona kwa wao watavunja wakishavunja hiyo saumu watalipa hiyo saumu katika siku zingine siku zingine wame, wamevizivunja watazilipa katika siku baada mwezi wa ramadhani wakati amba kwamba hali yao kikuwa, itakuwa nzuri au hiyo hofu itakapokuwa imeondokea hukumu yao itakuwa kama hukumu ya mtu ambaye kwamba ni mgonjwa aliyopona na wao hawata kuwa na fidia yani hawata toa, hawata toa fidia ambaye kwamba yani kuna faini fulana ambaye kwamba atatoa hawata fidia hakuna fidia juu yao Maadama wao wameogopea nafsi yao au nafsi, yao, nafsi yao, saa, madama wameogopea, wameogopea eh, nafsi yao au nafsi yao pamoja na hivyo viumbe wakiogopa wakiogopea nafsi yao na au na, nafsi yao pamoja na hivi viumbe basi wow, wao watalipa hizo saumu baadaye wakati ambapo kwamba watapata hali yao iko sawa kama vile mgonjwa ambaye kwamba akija kupona analipa saumu na hawatalipa fidia hawataitoa fidia katika hiyo hali Sabu gani hukumu yao ni kama hukumu ya mgonjwa kwani Allah subhana wa Ta'ala anasema kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukha ndayo aya tumerudia mara kwa mara kuwa inaruhusu mtu ambaye kwamba yuko kwenye na shahidi hapa akikuwa mgonjwa anaruhusiwa kufanya nini anaruhusiwa kufanya nini kulipa katika siku zingine anatuletea muallif kauli ya Ibnu kudama katika mughni Ibnu kudama mwanachoni wa hambali katika mughni anasema la na alamu fihi beina ahli alilm ikhtilafan lkwahema bimanzilati almaridi lkhaifi ala nafsi akasema kuhusu masala hatuone atujapata kuna kuna wale ambao kwamba kwa mxtalifiana na hiyo sababu gani sababu hawa wanawake wenye mimba au wanawake wenye kunyonyesha Wakikuwa taogopiea nafsi zao au nafsi zao na watoto wanakuwa katika hukumu ya wale wanaogopiea nafsi yao wanakuwa kama nini kama mgonjwa sababu mgonjwa anapo au saumu yake anaogopea nafsi yake imanaangamizia ataangamiza nafsi yake na pia imamu anawi pia akasema Allah amrehemu imamu anawi a Imam pia amesema kuwa amesema amepokea kauli kwake, anasema wayakou e, kauli pia amesema imepokea pia kwa kwa imamu kuwa wao wao hukumu yao ni kama hukumu ya mgonja kwa hivyo inakuwa muradi ya hapo katika hadithi imekuwa wadha aladaa duna alqada yani allah uh... yani katukana na hiyo hadithi uh... hadithi ambayo kwa kwamba tunaonaakuwa hadithi nasema wadha alni ouais wada al si wa wada anilha alal musafara alhamil maana yake sio kuwa wametolewa mafutiwa hukumu kabisa hawatalipa maana yake kuwa wadha aladaa al alqada yani kufunga wanaruhusiwa wasifunge wasifunge lakini watakuja kulipa baadaye Lisababu gani? sababu katika hadithi yenyewe lafdu ametaja nani wamemtaja msafiri kwa hivyo akikua amemtaja msafiri na musafiri, yeye anaruhusiwa kuvunja saumu saumu yake ya katika hali ya yuko kwenye safari na analipa katika siku nyingine faiddatu min ayamin na hukumu yake basi nashikamana maadamu hukumu yake imeshikamana na hukumu yahamil hamil dalili wazi kuwa wao wameruhusiwa kutokufunga katika Muzi wa ramadhani na wakati kawa hali yao itakapokuwa vizuri basi watakufanya nini watalipa hizo siku Hiyo ni katika kauli ya jumhur katika mwanamke ambaye kwamba mwenye kunyonyesha au mwenye mimba akiwa ataogopea nafsi yake au nafsi yake na nafsi ya mtoto wake Lakini yule ambaye kwamba mwenye mimba au mwenye, ku, mwenye kunyonyesha akiwa ataogopea nafsi ya mtoto wake wala sio nafsi yake yeye yeah, anaona mimi naweza kufunga lakini naogopea kiumbe ambacho komba tumbo langu au mimi naweza kufunga lakini naogopea kiumbe ambacho na nakinyonyesha kwa hivyo mw, wanaogopea nafsi ya nini nafsi ya watoto wala sio nafsi zao Wawa watavunja saumu yao watavunja saumu yao na watalipa katika kauli jumhur katika kauli ya wengi wanachuoni kuwa wao watavunja saumu yao kisha watalipa saumu baadae kwa sababu kuwa hao kueza kwa hawakuweza kulipa kwa sababu kwa hata hawakuweza kufunga wat, yani kwa sababu yao watavunja saumu yao sababu asili wao wanaweza ku, wanaweza kufanya wanaweza kufunga lakini watavunja saumu yao watavunja saumu yao watavunja saumu yao alafu watakuja kulipa baadaye na muallifu anasema halai urafu fi shariat isqata alqadaa almustati wala sababu kuna baadhi ya kauli ambayo kwamba inasemekana wao watafanya nini kuna khilafu nyingi sana hapo na amejaribu kuacha hizo khilafati katika vitabu katika vitabu kuna wengine wanaona watalipa tu fidia na watafunga kuna wala ambao kwamba wanaona watalipa kama wameogopea nafsi ya watoto yao tunaona katika baadhi ya vitabu ifikae kuwa wao watalipa nini wao watalipa watafu, watalipa hiyo saumu na pia watalipa fidia walipe saumu walipe fidia pamoja na wengine wanaona kuwa watalipa fidia yani atatoa hiyo fidia bila ya saumu na fidia ni kuna kiwango fulani ambako kwamba wanatakana wana wafanye kama kulisha misikini na mengineyo lakini mwaalifa anasema yani Hakubainisha kuwa, haku kuwa hakuleta kauli za hawa woulamaa au maulamaa za fikri vile tulitanguliza katika katika hiyo masala amesema kenye wazi kabisa katika sheria hatujawe kupata mahali ambapo kwamba sheria inaonesha kuwa mtu ambaye kwamba ku, kama hawa wao kufanya nini kuvunja saumu yao kuwa hawezi kuja kulipa baadaye bali as kuwa wao watafanya nini watalipa watazilipa baadaye ama kuja kusema kuwa watakuja kulipa watakuja kulipa pamoja na ku, au, kufidia pia inatakana dalili. Na kuna baadhi za hoja ambapo kwamba zimizumzumuza katika baadhi ya, za vitabu vya fikhi kuonesha kuwa hoja ya fidia wengine wameona kuwa ni hoja dhaifa. Na ametoa ame, kwa sababu gani kuna baadhi ambayo kwamba amesema fidia hiyo ameweka kama ni mtu ambayo kwamba alikuwa na uwezo wa kufunga lakini akaufunga kwa sababu kwa siku yake itakuwa ni kama hukumu wale ambao kwamba wamevunja somo ya ramadhani pasipokuwa na na yani yaani kama ana lakini kama katika wale kwa amba. na kuna fatwa ambayo kwamba ina fatwa ya Ibn Abbas ametoa Ibn Abbas na Ibn Umar radhiallahu anhuma na pia inapokelewa kwa Sa'id ibn Jubairi na Katada na Sa'id ibn Musayib yani baadhi ya sahaba na baadhi ya matabi'in e, wala likuja baada ma sahaba Allah warahem wanasema bi an la qadaa alayhima kuna fatwa kwamba imepokelewa kwa ibn Abbas na ibn Umar radhiyallahu anhuma wanasema mwanamke mwenye, mwenye, mwenye mimba au mwanamke mwenye mimba au mwanamke mwenye kunyonyesha akikuwa ataogopea mtoto wake pasipokuwa kuogopea nafsi yake basi katika fatwa ibn Abbas inasubishwa ina kwa ibn Abbas na ibn Umar Sa Jubeir, Qadada, Qadada, Musayib, mwa, na Sa'id bin Jubair na Qadaada Qatada na Sa'id Musayib miongoni mwa wanachoni wa Kisahaba na Mataabi'in wao kuwa alla qadaa alayhim kuwa hawatalipa saum hawatalipa saum pia inapokelewa inapokelewa kwa ibn Abbas riwaya nyingine na ibn Umar al qadaa listita zaman al istitaa kwamba wana uwezo kwa hivyo kuna kauli mbili na lakini kauli ya pili hiyo yatafiku maqauli jamhur kauli ya kwa hivyo kuna riwaya mbili kwa hao kwa ibn Omar na ibn Abbas na baadhi ya mataabiin kuwa wao hawatalipa na kuna riwaya nyingine kuwa watalipa na riwaya pili hiyo inawafikiana na kauli ya jamhur kuwa hao wanawake wakikuwa wakikua hao watoto na usiogopea nafsi, nafsi zao wanaogopea hao watoto na hawaogopei nafsi zao basi wao watafanya nini wao watalipa na kauli nyingine hao watalipa lakini jumhuri wanasema wao watalipa ama masala ambayo kwamba inapatikana katika vitabu vya fiki ambayo kwamba kama fidia kulisha maskini kwa, kwa sababu wengine wanasema wao watalipa wao watalipa izo, wat, watakuja kulipa baadae na watalisha maskini kwa hizo siku kwa kwamba amevunja a wengine naona katika riwaya ambayo kwamba kwa, kwa Ibn Omar katika Ibn Abbas na Ibn Omar kuwa wao watatoa fidia tu na watafunga. Njomoalifu anasema mas'ala ya fidia kwa kuwalazimishia juu yao fidia khilafu baina ahli alilm. Hiyo mas'ala ina khilafu na vile kwa kweli kuna khilafu baina wao. Kuna, kuna wengine fahimin humman aujabah. Kuna wale ambao kwamba wamesema wanake katika hali ya pili ambayo kwamba tunazungumzia kwa ambao anaogopea nafsi ya watoto wao pasipo nafsi zao. Kuna wala kwa ambayo kwamba wamesema juu yao wa lazima watoe fidia walishe maskini. Sababu gani? Sababu hao wanaingia katika kauli ya Taala wa alal ladina yutiqunahu fidyae tu'amu miskin. Na Ibn Abbas alifasiri kuwa yutikuna maana wale ambao kwamba Wanafunga, wana wafunga, yani wanaweza kufunga. Lakini hawajafunga basi watalisha nini maskini? Njoo hii ambayo kwamba wale ambao kwamba naona basi watalipa nini? Watatoa fidia pasipokuwa nini? basi kufunga walikuwa naweza kufunga na wako kufunga basi wao watafanya nini wao watalisha maskini mwandishi anasema fa inna ma'ana al-aya maana hiyo aya wa al-ladhina yastati'una as-siyam fidyatun ta'ami miskin li kulli yawmin min ayami siyam kutiba alayhim yani ni kwa wa al-ladhina yastati'una as-siyam wala kwamba anaweza kufunga fidyatun ta'ami miskin kulisha maskini likuli yau min ayami siyam kutub kwa kila siku yani nyumaana ya haya kwa kila siku miongoni mwa siku za kufunga ambayo maandikio yani watakuwa nalipa feed kama vile tulizunguzia katika masala ya wazee vikongwe lakini muallifu anasema alhamil hamil e, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha tastati an e, kuwa wamesema wale amba kwamba wamesema hivyo wa mlata yanwala kwamba wamebainisha kuwa watatoa fidya Hamil al wanaweza kufunga wa inna mahafata ala waladihima wameogopea nafsi yao watoto wao peke yao na hiyo kauli pia inapokewa katika ba... inapokewa pia... Sema katika kauli naye ni sahaba Abdullah bin, bin Abbas bin Umar kama vile tumetanguliza na Ibn Qudama anasema walam yuraflahu lahuma mukhalif min as-sahaba kwa muhalif min Tunarudia tena maana anasema amma fidiyatu fa fi'u ju biha alayhima khilafu bain ahli al kulazimisha yani kutoa fidia kwa kulisha maskini kwa ku, kwa kusema ni wajibu kwa hao wanawake ambayo hai wanakofia nafsi yao pasipokuwa nafsi ya watoto kuna khilafu baina ulama kuna wale ambayo kwamba amelazimisha kuwa lazima fidia itoke kwa sababu kuwa wanaingia katika chini ya kauli lahi tabaraka wa taala wa alal ladina yutiquno fidyaa taami miskini maana ya aya wale ambayo kwamba wanaweza kufunga na hawajafunga basi watafanya nini watalisha miskini kwa kila siku ambayo miongoni mwa siku kwamba hawajafunga na mwenye mimba na mwenye, mwenye kunyonyesha wao wameweza kufunga wane, na lakini wameogopea wa, watoto watoto nafsi yao kwa hivyo wanaingia katika hiyo hukum na hiyo huko kauli inapokewa ina katika baadhi ya masahaba Abdullahi ibn Abbas na ibn Umar radhiyallahu anhuma na ibn Kudama anasema lam yu'raf wa lam yu'raf lahum ma mukhalif min sahaba na wako hujia kusikika kuwa kamba katika zama zao kuna mtu katika sahaba katika miongoni mwa masahaba amewakhalifu na hiyo nyamadhabu ambayo kwamba ni madhhabu na kwa madhhabu ya hanabila kina eh, hambal na shafiiya fil mashhur katika madhhabu mashhuri katika madhhabu ya shafi wao na malikia na madhhabu ya malikia katika riwaya mbili kuna riwaya nyingine wako na kuwa hawatoi fidya na riwaya nyingine pamoja na hapo. Na imepokewa kwa Sa'id ibn Jubairi na Ibn Abbas kuwa wanasema wa alladhina yutiquna fidya ta'am miskin wa alladhina yutiquna fidya ta'am miskin akasema kanat rukhsatan lilsheikh al-kabir anasema kuwa ilikuwa ni kwa, ili kwa mwana mw, mw, sheikh yani mzee kikonge wa kiume na, wa na wa kike wa huma yutiqan siyam walikuwa wanaweza kufunga ayuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskinan wana wafungue saumu yao na kila siku ambayo kwamba mvungue saumu walipe basi maskini katika siku kwa hiyo mwenye mimba amal hubul almuridh na mwenye mimba na mwenye kunyonyesha akiogope nafsi yake kama vile yaani kwa yani wake wanaingia katika hukumio kuwa watalipa yani watalisha nini wao watalisha maskini kwa hivyo kuna khilafu hapo ambayo kwamba e, tumetaja ambayo kwamba inapokewa ina, ina, ina kwa sahaba na katika madhhabu hanabila na mashuhuri katika madhhabu shafia na riwaya katika madhhabu malikiya kuwa wao watafanya nini walikuwa wanawezo uwezo wa kufunga lakini wa meogopea nafsi yao kwa hivyo umeingia chini ya hiyo aya wa alladhina yutiquna afijatun taam miskin amekuwa ilikuwa imeruhusu wazee vikongwe E, ama wale ambao kwa fasiri nyingine ambayo kwa tafsiri kuwa walikuwa wanaweza kufunga lakini wanalisha maskini kwa hivyo hao wataingia wa katika hukumu hiyo na muallifa anasema aliuliza ibn Umar radhiyallahu anhuma anilmar'atil hamil ibn Umar Allah subhanahu wa ta'ala amri baba yake aliuliza kuhusu mwanamke mwenye mimba Iza khaafat ala waladi hakika ameogopea mtoto wake yana hawajogopea nafsi yake lakini anogopea mtoto wake Fakala tuftiru, ibnu Ibn Umar amesema msema ata, atavunja saumu yake imu maka kuli yawm miskina mudda min hanta na ata atakuwa analipa ana, ana, analisha maskini yani muddi, muddi kama tumesema gram e, gramu na na tatu kiwango yake atakuwa analisha katika kila siku ambayo yamevunja Iyo ni fatwa ambayo kwamba ibn Umar alitoa wamimu wanakaa tabani ni fatwa amba kwa hivyo kauli kuna amba kuwa watatoa fidia kuna wengine wanaona hawata toa fidia na kuna wala amba la fidya kuwa hawata toa hiyo ya kudlisha maskini na kauli ya baadhi ya tabi'ina wala likuja baada baada ya sahaba na ini ya Abu Hanifa Madhi Abu Hanifa na katika riwaya maalikia, wanasema ya wanasema yao watalipa lakini hawata toa fidia. Sababu gani? Sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakutaja katika ya hadithi hakutaja fidia juu yao. Katika hadithi ile itangulia ha kutaja ya kuwa watalisha maskini. E, bali Allah subhanahu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaruhusu kuvunja somo yao. Na muallifu anasema kuchukua madhhabu ya jumhur naye kulipa pasipoku ku, ku, kulipa hiyo saumu pasipoku toa fidia ni ahwatu na ndio karibu sana na wabaruludhma na inakuwa karibu sana na wabaruludhma sababu atakuwa ametoa amelipa ile haki ambayo kwamba ilikuwa kwenye kwenye nafsi yake abrauludhmatihi yani amekuwa amelipa ile kitu kwamba kwamba kilikuwa kwenye nafsi yake kwa hivyo kauli ya jamhuri ya kuwa yeye atalipa pasipoku fidia e, katika raia ya muallifa kuwa hiyo ndio rai ambayo kwamba inakuwa nguvu hiyo ndio rai ambayo kwamba ina nguvu kwa wallahu aalam na kuna masala hapo mtu ambaye kwamba ikikuwa kwa sababu ya maslahi fulani inamlazimu afanya nini avunje saumu yake maslahi yenyewe mfano anataka kuokoa mtu ambaye kwamba amezama na tabaka ki kwenda kuokoa bela shaka atakunywa maji maji tamuingia au mtu ambaye kwamba anachomeka au mtu ambayo kwa nyumba imebomoka imeangukia juu yake na kuweza kumuoa hu itambidi avunje saumu yake basi itavunja saumu yake bali ni lazima kwake sababu kuokoa lazima kwake sababu kukua, nafsi nafsi ambayo ni maasumu ni wajibu wamala yatimmu alwajib illa bihi fahuwa huwa wajib nikikua ni wajibu kokuwa nafsi basi itakuwa ni wajibu kwake kuvunja saumu sababu kaule katika ulama as-samma mala yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib jambo kwamba jambo la wajibu kama haiwezi kukuwa haiwezi kutimia kutimia wajibu wake pasipo kuwa lazima ufanye jambo fulani ni ni wajibu kwako kwa basi ni wajibu kufanya mala yatimu al-wajibu ila bihi kitu ambayo kwamba hawezi kutimia wajib isipokuwa kwa hiyo basi kitu itakuwa nini itakuwa ni wajibu kwa hivyo kama kuokoa ku, ku, nafsi ya mtu ambaye kwamba ni mawasumu ni wajib na kuweza kuokoa nafsi ya mawasumu lazima uvunje saumu basi itakuwa lazima uvunje saumu kwa hivyo ataruhusiwa kukula katika hizo siku ambayo kwamba aliobaki na talipa hiyo siku baadaye hadithi ya tano ni hadithi ambayo kwamba صوم الصغير والمجنون والمغم عليه صوم صوم يا متoto mdogo ambao kwamba hajabalige na عليه au mtu ambao kwamba ame mtu ambao kwamba amezimia رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَدِيثٌ نَقَلَهُ وَعَنْ عَائِشَةَ بِبِي عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَمْنَعُهُ أَنْ تَقُولَ أَمَسَّمَ مُطْعِمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم Rufi al-qalamu an -thalath, thalathatin. thalathat kalamu yani ya yani madhambi mtu akifanya haandiki madhambi watu aina tatu mtu wa aina wa kwanza ananaim hatta yastayqitha yani kalamu haandiki chochote mpaka atafanya nini mpaka atakapoamka walil majnunun hatta akila, mtu ambaye kwamba ni wazimu mpaka atapokuwa na akili waanisabi hatta yahtalima mpaka, eh, na mgonjwa mpaka na anisabi na mtoto mdogo hatta yahtalima mpaka atakapofika mwaka wa mpaka atakapofanya nini mpaka atakapobaleghi Hadithi ni imepokelewa na Abu Daud Nasa na Nasa'i na na ni hadithi sahihi Tukiona katika hii hadithi Tukiona katika hadithi kuna dalili ambayo kwamba inaonesha kuwa mtoto mdogo ambaye kwamba hajabalighi na tunapozungumzia balige kuna dalili ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebainisha katika hadith hata yahtalima kuwa aote aote kuwa tayari kwa a, kuna ndoto ambayo kwamba kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka anaota na anatokea anamanii ni kuonesha kuwa huyu ameshabaleza au kufikisha miaka kumi na tano katika dalili zingine au kumewa na nywele katika simu zake za siri kwa huyu mwanaume na kwa mwanamke ni ku tukio na damu ya hedhi au kushikisha miaka 15 au kutokea na matiti ndani katika miongoni maadili ambazo kwamba kuonesha huyu amebalega kwa hivyo tukiona hapa na, na kasbofikishio dalili basi bado ni mtoto mdogo tukiona hapo dalili hadithi ni waze kuwa mtoto mdogo na wazimu na mtu aliyolala wa hao wametoka katika marhala tataklif yani hawaandiki chochote madhambi hajakuwa hajakuwa katika marhala ya ku lazimishwa hukumu ya sheria kwa sababu kwa hadithi imekuja lafdu rufi alqalamu kalima rufi alqalamu ni kinaya kwa kuonesha kuwa suqutu taklifa anhum kuwa wao wao ghairu mukallafina hawajakalifishwa na mambo ya wajibu katika sheria na ghadhi muallif anasema ghadhi ya kuleta hiyo hadithi katika hiyo katika, katika, katika mlango ni kubainisha hukumu ya siamu hukumiwa kufunga kwa wao Binisibati katika wao watu watatu aina tatu mtoto mdogo ambaye kwamba hajabalighi kwa Wazimu na mtu ambaye kwamba kwa amezimia A, ama mtoto mdogo haimpasi falaya yajibu عليه siamu hata yabluga saumu haita haitakuwa lazima, haita lazima kwake mpaka yabeleze lakini mbali na hapo ataamrishwa kufunga katika njia ya kumfundisha na kuweza kumkua na awe na targhibu kuwa apende kufunga kama atakapokuwa kama atakuwa na uwezo ana kufunga na anaamrishaje akiwa mdogo afunge naye ni nini hapo inakuwa katika muraatil al-qudrat al-badaniyah mzaza napomlazimisha afunge pia na muangalia hali yake ya kimwili anaweza ama hawezi kama anaweza na jaribu kumfanyia practice ili azoe lakini bali hapo na hiyo kama hajabaleza basi saumu sio lazima kwake na wakati mwingine mtu ana, mtu mtoto mdogo anaweza kubaligha mtoto mdogo wa kiume kwa hakika anaweza kubaligha e, au sibyatul ashara ikikua katika katika katika vile mu'alifu anasema katika hali katika mwaka kumi Lakin, e, mwili yake wake kuwa ni dhaifu yani muili yake anaweza na mwili wake ni dhaifu hawezi kufunga je mtu kama wewe atamtoto we ataongojwa mpaka mwili wake huje kuwe na nguvu ama atalazimisha afunge kwani baadhi wa masahaba, radhi ya radhi radhiya Allahu subhanahu wa ta'ala yeye walikuwa kilazimisha watoto wao kufunga na hali ya kuwa kwa wadogo na wanawapa wanawapatia vitu vingine vya kucheza cheza kuwadanganya danganya, danganya wakati mabakoba wakilia wanataka chakula wanawapa vitu vya kucheza cheza ili wasahau mpaka saumu yao na haimpasi muallim anasema la yambaghi man waladihi min siyamu. Mfano mtoto akitaka kufunga pamoja na uwezake asema mimi nataka kufunga basi baba yake au msimamizi wake asimkataze bali amwekee tashjii. Asija akasema bado mdogo usifunge. Bali ammhamshajishe am, am, am yanampatie katika yani am, am, amtie yani moyo wa kufunga hata ili awe akikuwa anakuwa katika chini ya malezi ya Kiislamu kwani kwa sababu malezi kama haina katika, katika malezi kwamba Uislamu umetu na mtu, mtoto mdogo akija kabalega akafika katika akapata alama miongoni mwa alama za kubalege katika mchana wa mwezi wa Ramadhani na kuwa mfano anafunga ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana basi itamlazimisha afunge aendelea kufunga kwake na kikuwa mtu kiwa mtoto mdogo alikuwa ni mtoto ambayo kwamba hajafunga itamlazimu ajizuie katika hizo siku zozobaki afunge sababu kwa nini sababu huyo mtu amekuwa min ahli al-wujub amekuwa katika miongoni mwa watu ambao kwamba ni lazima juu yao wa kufunga wala yalzamuhu qada'uhu wala mlazimu kufanya nini kulipa hiyo siku wala yalzamuhu qada'uhu wala haitamlazimu kulipa hiyo siku Sababu kwa sababu gani Saba, mfano mtu mtoto mdogo e, yani amebalika katikati ya mchana atabidi ajizuie na hata lazimisha kuhu, kulipa hiyo siku ha, yu, yu ambria, kwa sababu gani kwa sababu huyo asubuhi haikumpata katika amri ya saum kukua kwake wajibu kwake amekuwa katika hukumu kama ya hukumu ya mwanamke ambayo kwamba yuko katika hali ya hedhi haitamlazimu kulipa hiyo siku mfano hili yake kimkatikia mchana hiyo ni masala ya katika mtoto mdogo ama kuhusu wazimu kama majunun ama wazimu ambaye kwamba amepoteza amba akili yake somu haitakuwa lazima kwake sababu ya kuwa kasdi ya kufata kutekeleza amri ya Allah subhana wa ta'ala haiko kwenye kichwa cha haiko kwenye kichwa cha hui wazimu haiko yani la, hay, hay, hui ma, wazimu mfano lau mtu ambaye kwamba amepatikana na ugo, na wazimu kabla kuingia alfajiri na wazimu wake kaendelea na yeye mpaka jua likazama saumu yake sio saumu sahihi wala hata lipo siku kwa sababu huu wazimu ulimpata wakati ambao kwamba yeye ni ghairu mukallafun hakuwa saumu ni lazima juu yake ama akifunga mfano mtu amefunga amefunga mchana vizuri kisha katikati ya mchana akawa wazimu katika kauli ya jumhur So, katika kauli jamuu anasema kauli saumu yake ni sahihi sababu yakuwa yuo katikati zawalo akli akli yake imepotewa haliakuwa ya yeye alikuwa anafunga na haij ya kukatazwa kufunga kwake haiko kama anakuwa katika hukumu ya kuwa mtu kama ambaye kwamba amelala ama ame, amezimia na muallifu anatuburukia kauli ya Shafi'i anasema Shafia wanasema yufsidu saumu saumu yake itaharibika mtu kama huyu ambaye kwamba amefunga katikati ya mchana akawa wazimu saumu yake imeharibika sababu kuwa wanasema madhhabu shafi wanasema kuwa wazimu ni maana miongoni mwa maana kumzuia mtu kufunga kwa hivyo wazimu kimpata basi ameshapatikana na kitu ambacho kwamba kumzuia kufunga kwa hivyo ana faida kuhu, kufunga wallahu aalam na ama mtu wazimu ikikuwa itaenea wazimu wake ikaenea kwa mwezi mzima katika huu mwezi wa Ramadhani mpaka baada ya Ramadhani ndio wazimu kwa wake kuisha basi haitamlazimika kufanya kulipa hiyo siku kwani katika hiyo hali ambayo kwamba alikuwa mwezi wa Ramadhani alikuwa iku kharji, iko nje ya taklifu iko nje ya taklifu katika muda wa Ramadhani huo na imekuwa takriri katika ahli al kuwa mdogo ان الصغير غير مخاطب بالاحكام التكليفيه اثناء الصغه لفقد اهليته فكذا المجنون يعني تقرر عند اهل العلم كوا قائده بما قد كان متفقا عليه وان ونحوون كوا متتومدغ غير مخاطب بالاحكام التكليفيه katika mchana katika hali yake ya udogo sababu gani faqad al Ame, ahliyata alujub amekosa ahliya ya ujuba amekosa ile ahli ya yani ile sharti ya kuonesha kuwa sheria ni sheria ina, ina mlazimu hizo na hivyo hivyo pia wazima tangia katika hiyo hukumu sababu wazimu pia atakuwa amefaqad ahliyata alujub sababu kuwa atakuwa na hakili katika hiyo kwa sababu mtoto mdogo madhanatu lisigari ni kuwa hana akili akiwa mdogo madhanna kwamba kubwa sana tu, ni kuwa akili yake iko chini akibalige inakuwa al alaqli ni madhannatu na pia hiyo mtu akikuwa amebadilishwa na akili akawa mzimu anaingia katika hiyo hukumu na yule mfano mtu ambayo kwamba akikuwa amenuia kufunga katika mchana wa Ramadhan Amenuia kufunga katika usiku kuwa atafunga kisha akazimia na kuzimia hakuamka illa baada yako jua limezama Mualifu anasema fasaumuhu la yasehu. Leo usiku amenuia kuwa atafunga kesho. Leo usiku amenuia atafunga kesho. Kufikia asubuhi akawa amezimia mpaka jua lilipozama saumu so, yake sio sahihi gani? Sababu wakati ambayo kwamba amezimia ile sharti ya tu saumu haiko katika kwake iko katika aridh kharijan iradatihi faw huwa Yani ni haar, nae, inji, inji, inji, ya nimekuwa ni aridh amru aridh kwamba hajameshikamana naye imetoka nje injira irada yake kutaka kwake kwa hivyo kwa yanakuwa hukumi yake ka hukm majnun wa alayhi alqadaa inha talipa yusku katika kauli ya jumhur ahlil ilm ya talipa yusku sababu kuwa nini لانه mukallaf wa muddat alghama la tatulu ghaliban sababu ya takwa chini ya taklifu na muda wa mtu kuzimia kuzimia ghaliban haikui muda mrefu Ye atakua bado katika hukumu ya taklifu hukumu ya sheria inamlazimu kwa hivyo siku atalipa hiyo siku na baadhi ya ulama wengine wakasema la qada alaihi baadhi ya ulama wengine wakasema kuwa hawezi kulipa hiyo siku kwa sababu gani kwa sababu saumu imempita katika hali ya kuwa haiko hali ya kuwa taklifu imemtokea kwa sababu yeye alikuwa hajui nini naendelea. endelea katika hali ya taklifu kwa hivyo saumu haitakuwa lazima kwake. Akakuwa hukumu yake ni kama hukumu ya mtoto mdogo ambaye kwamba eh kisha baadaye amebaligha. Lakini huyu mtu huyo mtu kwamba amezimia mtu ambaye kwamba amezimia akikuwa tazinduka katika uzim, u, u, u, kuzimia kwake katika mchana au mwezi mtukufu wa Ramadhani basi saumu yake itakuwa sahihi wala hakuna hapo wala hakuna hapo khilafu baina ya aulama na mtu ambaye kwamba mfano amezimia amepatikana na kuzimia au akili kampotea katika na mdo kakuwa muda mrefu akili imempotea kama muda mrefu katika mwezi mzima aa, ikampata kama vile siku hizi ninapatikana mtu katika watu wanaweka katika katika machine, mtu mgonjwa mpaka anatumia mashine ICU wana mtu katika hali hiyo na mtu anakuwa ana hakili kabisa amezimia ame labda anatumia, anatumia mashini ya ku, ya kuweza ku, kupumua na mengineo Huyu mualif anasema sema hukumu ya hukumu ya mtu kama huyu anakuwa hukumu yake kama hukumu ya mtu ambaye kwamba ni wazimu na masala ya wazimu imezungumziwa na kumkalifishie ku, kusema akalifishie kulipa hiyo saumu itakuwa ni nzito kwake na hukumu ya kasabu hukumu yake itakuwa ni kama hukumu mtu ambaye ni mzima ambaye kwamba amepitua mzee mzima na wazimu wake sababu kwa kupotewa na akili kwa mtu kama huyu inatoa hukumu ya taklif ya kukalifishwa sheria juu yake na sheria islamia imekuja mabniya tu ala raf'il haraj wa dafi'il mashaka sheria ya islamu imekuja kutoa uzito na mashaka juu ya muislamu ama mtu ambaye kwamba amelala ama mtu ambaye kwamba atakuwa amelala Aa, amelala usingizi ambayo kwamba labda atalala usingizi mzito kabisa usingizi ambayo kwamba anaweza kulala kuanzia mchana mpaka jioni na amefunga na melala usingizi wake haiwezi kumharibu nini usingizi wake hawezi kum, hawezi kumtoa katika saumu saumu yake itakuwa sahihi lakini bila shaka tunajua kama ni usingizi umempitia tu usingizi wa bila dharura ya kusahau yeye katika hukumu ya saumu yake takubalika na yuko katika udhur lakini yule ambaye kama analala tu na anajua kwa wa swala yamepita huyu huyu amefanya kusudi atakuwa amepita na swala na ibada nyingine atakuwa ni katika athim lakini usingi tu ukimpita amelala ameshindwa kuamka amelala na wala sio kuzimia Usingizi tu mmempita uzingizi mzito akashtuka jioni saumu yake itakuwa ni saumu saumu ah, sahih atakapoamka saumu yake atakuwa ni saumu sahihi bijimahi ahli ulama ااا تنata naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mawale ambaye kwamba saumu zao insha Allah bi idhnillah ta'ala itakubaliwa na atujalie الله miongoni mwa ahlil janna Allahumma j'alna mimman yastami'una qawlak fatatbi'una ahsanahum Allahumma arja Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala